і не втомилася?» – запитав тихо. «Ні», – ледь чутно відповіла дівчина. «Уша близько». І справді, невдовзі ліс порідшав. Юрій приклав долоні до вуст і прокричав пугачем. На його крик так само відгукнулися. «Ніхто не спав у таборі. Чекали віру. Завели її в колибу». На сіні лежали поранені, свічка освітлювала їхні лиця. Віра довго чаклувала коло кожного, залишила бунти, зеленку, йод. Старші чоловіки обіймали її, цілували в щоки, молодші стримано торкалися в устами її руки. Прощання було теплим і хвилюючим. Юрій та Віра знову пірнули в лісові нетрі. Він знав кожен метр цієї дороги, деяка виямка, пагорб. Через потічок він знову переніс віру, але не поспішав ставити на пухку глицю. Його молоде дихання вуса теж пахли смереками, лісовим зелом. Він торкнувся вустами її волосся, а тоді поставив, вхопив долонями її лице і довго вдивлявся в нього. Цілував вміючи, однак спрагло, гаряче, і крізь якийсь схли повторяв «Віро, віронько, зіронько моя, люблю тебе, немає іншої на всенькому світі. Скажи, чи ти почуваєш те, що і я?» Він зазирав її в очі, гладив волосся, що вибилося з-під хустки, торкався пальцями шовковистої щоки. «Я так хочу побачити тебе вдень. Мені казали, що в тебе зеленаві очі, як наші полонини. З її серця рвалися гарячі почуття, але щось здавило горло, і вона не могла вимовити жодного слова. Теж хотіла прокричати на весь білий світ Люблю, але не могла. Скільки разів уявляла цю мить, і ось вона прийшла, а вона неначе уніміла. Ніч губила темні кольори. Аж тоді схаменулися, як стало видно, хати в стежину до села. Віра пірнула на ту стежку палахка, як блискавка. Щоки горіли, губи пекло, погляд блукав десь у небі, то поміж дерев. Вбігла в хату і сиділа довго на лавчині. Відчувала дотики його рук. Вуст, дихання, бреніла його слова. Відчувала в собі дивовижну музику весни, пахощі пролісків, а весела річечка горинь виспівувала «Люблю, люблю, люблю». Не помітила, коли почався дощик. Краплі вистукували по шибках, а їй вчувався шелест лісу і сп'янілий от кохання шепіт. Вийшла на поріг і підставила руку. Дощ розбурхав якісь пахощі. То був справжній букет аромату. І раптом вона розплакалася. Така дивовижна краса навкруги. Весняна земля зодягає свої квіточі шовки, а щастя в цьому краї ні крихти. Чого вони мають втікати і переховуватися? Чого вони не можуть відкрито пройти селом, взявшись за руки? Нащо ці смерті і цей жах? Хтось спускався стежкою до неї. За якусь хвилю з'явилася Павлина, сестра Юрія. Слава Ісусу Христу, привіталася дівчина. Слава на віки, відказала віра. Вони зайшли до хати. Павлина поклала на стіл грудку масла, загорнуту в білу намітку. «Це свіже!» «Для чого? Хіба у вас немає кому їсти?» – знітилася Віра. «А ти теж наша!» – засміялася дівчина. «Наші всі тебе люблять. Тато роблять тобі стіл і лавку. Мирон різьбить портрет дзвінки». Вона обірвала балачку, ззиркнула на двері й прошепотіла. «Як там вони?» Юрій забігав на хвилинку. «Побудив нас. Неня плакали. Усе добре?» Віра мовчки кивала головою. «Ну і слава Богу! То я побігла!» Вона вискочила під дощ. Була вербна неділя. Віра пішла до церкви. Стояла в гурті. Їй шанобливо всі вклонялися, мов би й не було того до недавнього холоду, що межував з неприязня. По дорозі із церкви зайшла до Надії, що приїхала сюди з Вінничини теж, як і вона, за направленням райкому комсомолу. Вона була вчителькою перших класів. Ніяк не могла звикнути тут. Чекала, коли збіжать два роки, і вона повернеться додому, де її чекають тато, мама, братик і гриць. «Ти не боїшся, як дізнаються, що ти ходиш до церкви?» Вона відірвалася від зошитів, що лежали купкою на столі. «Комсомолка, і відвідуєш церкву!» «А що цьому поганого?» – здивувалася Віра. «Свято ж велике!» Ой дивися, Віру, а як хтось донесе, вона зиркнула на двері і сказала пошепки, лякали мене бандерівцями, а вони люди, як люди. Нічого страшного я в них не побачила. О страшка великі очі, промовила Віра. Надія дивилася в куток і щось думала, неначе зважувала, варто говорити чи ні. Мені от Гриця лист є, коли б на його листи не знаю, як би витерпіла. Ти, сестричко, тільки нічого про мене поганого не подумай, але я тобі щось скажу. Ні сіло, ні впало перевела балачку на інше. Семен Якович, як візь мене сюди, наказував дружити з тобою і придивлятися, як ти поводишся. Коли що доповідати в штаб? «Мені він теж таке казав, коли навідувався і запитував, як я влаштувалася. Наказав стежити за тобою». Надія широко відкритими очима дивилася на Віру. «От сплеснула вона руками. «А ти гадала, що котрісь із нас довіряють?» – засміялася Віра. «Ой, лишенько! Та як же це? Ніхто нікому не вірить!» «Будемо говорити, сестричко, одна на одну лише хороше, не будемо топити, правда? Давай поклянемося!» Дівчата розчулино поцілувалися і поклялися, що ніколи не промовлять одна на одну слова, яке б зашкодило. Віра поклала на стіл пучечок верби і вийшла. Стежкою прошкувала вагітна жінка, кутаючись у велику хустку ступала обережно і все прикривала краєм хустки своє округле лоно, неначе боялася, що дощ намочить того, кого вона несе під своїм серцем. То була Мирося. Вони одружилися таки з Степаном Маркіяном, і він зник кудись із села, залишивши молоду вагітну дружину. Село готувалося до Великодня. Дарма, що горе зійшло на ці гори і полонини. Народ незмінно готувався до Великого дня – Воскресіння Христового. Пеклися паски, кололися поросята. Вірій Павлина принесла калача і шмат м'яса. Домовилися, що разом підуть до церкви. Село неначе забуло про те, що відбувалося навкруги. Чепурилося, зодягалося у святешній одяг і чекало. Тієї великоднії ночі валували по селу собаки, і Віра чула якісь крики, голоси. Серце шалено билося. Вона вдяглася і вискочила з хати. Подалася до горині і сховалася між камінням. Лемент не вгавав. То там, то там зринав сонний голос. Їй здалося, що вона почула надійчин зойк. Неначе Врослав той камінь, з'єдналася з ним воєдину. Коли почула на стежці гупання, тихі голоси мало не замліла. Кілька чоловік ішли до річки. «Ми їм строїм праздник. Ані нас запомнять". Віра почула це зовсім поруч і завмерла. «Хто ж це і що робили ці хлопці цієї ночі?» «Або їх убрали», – сплеснув голос. Одну, вторую не нашли. Куда-то смылась. Ребята обшарили весь дом. Куда-то пропала. Шеф будет злиться. А то, как обычно, ножками за сосном. Вера усе вростала и вростала в камине. Руки стали камняни. Сердце ставало уламком камня и даже кровь укомьянила. Они шукали меня. А дику. Її очі звикли до темряви і бачили чітко тих, що пили воду, вмивалися. На них був гуцульський одяг. «Слушай», – знову сплеснув голос от – «і как они носят все это тряпье? Я не могу двікаться, все мне мешает. То ли галіфея гімнастерка, дурной народ эти бандеровцы». Віра чула лемент голоси, і раптом десь неподалік почула різке «Смерть москалям! Хай живе вільна ненька Україна!» «Во, батяр, старається! Молодець! Хорошо працює почулася лайка. «Ну, пошли!» – озвався другий. «Там стільки вкусних вещей, ребята понатащили, слюнки текуть Будем і ми піравать. І знову святешній досвідок і горинь осквернила брутальна лайка. Вони пішли. Кроки усе віддалялися і віддалялися. А віра не могла рухатися. Так неначе й справді вросла в каміння. тремтіла від холоду і страху. На обрію все чіткіше і чіткіше вималювалися обриси гір, Дерев. Запала тиша. Вона, немов, оглушила віру, а ті пташині голоси, що доносилися з лісу, здавалися не справжніми, а справжніми було те, що відкрила несподівано. І раптом озвався церковний дзвін. Віра вхопилася за нього, як зарятівне коло, і перехрестилася. Вперше в житті поклала на груди хрест. Поволі відходив страх оціпеніння. Встала, коли в небі погасла остання зоря і неквапливо вийшла на стежку. Свою хату минула так, мов би там засіла смерть і чекає її появи. Ноги самі повернули до знайомої хатини. Віра закричала страшним голосом, схожим на крик підстреленої пташки. Надійка висіла на сосні, підвішена заголі ноженята. Лице її з чорними брівками посиніло. Віра зірвалася на біг. Павлина бачила її ще здаля і вискочила з хати. «Ой, Віронько, ти жива, а ми так переживали за тебе. Бігали до тебе, а в хаті все перевернуте, а тебе ніде немає. Не знали, що й думати». «Надію повісили», – сказала і не пізнала власного голосу. Шукали й мене, а я сховалася між камінням коло річки. «Ой, та що ти говориш?» — п'ять пар очей злякано дивилися на неї. Вірою била лихоманка. Тремтіли руки, підкошувалися ноги. Павлина обняла її за плечі і посадила на лавчину. У нас забрали у сім'я, сосало, кричали, що ми тут об'їдаємося по хатах, а хлопці по ліса голодують, сказала мати. То не бандериці були, знову не пізнала свого голосу Віра. То були переодягнені солдати чи якісь найманці. Я ж казав вам про те, гаряче мовив батько, наші хлопці на Великдень день такого не зроблять. Це лише більшовики здатні на таке. «Ой, Господи, та як ж ти терпиш їх, як тільки земля не загоріться під їхніми ногами!» – заридала жінка. Віра зайшлася голосним плачем. Чула до таких ж чоловічих рук на своїй голові і тихий голос жебунів лагідно й сумно. «Не плач, дитино. Господь не дав тебе у руки тих антихристів, що на Великдень таке вчинили. Таке під силу лише сатані. Вони на все здатні, навіть передягтися в бандерівців і вішати людей, щоб світ думав, що ми звірі, а не вони. Ще такого не було, щоб люди на Великдень боялися і оглядалися.